Ott kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió benne, az Annó Budapest, az önök a lázatos narrátorával, Ned Miklóssal, és Kemény Dániel, itt van, hogy nyomagassa a gombokat. Mondtam neki, hogy keresse meg a Pajtás Dalójunk című számot a Marina Revütől, csak eddig még nem volt rá ideje, hogy ha Isten nagy megszorulnánk mondani való ügyben, akkor valamiféle mozgalmi dallal színesítsük az Annó Budapest adását, amely ma a Kumbéla rakpartra látogat, a Pozsonyi útra a későbbi Bozsonyi ahol nem, a Pozsonyi útra, ahol a Pozsonyi után állt a, a kis Központi Bizottságának székháza, amelyet 1977-ben építettek. És arra vagyok kíváncsi, hogy a kedves hallgatóknak önöknek milyen emlékük van. Ezzel az épülettel kapcsolatban. Telefonszámunk 2407953, 1240693. Azt kiderült, hogy törtéi Takács Kriszta az ötlet című magazinnal, gazdasági újsággal ott dolgozott abban az épületben. Azt mondja, hogy hihetetlen jó volt, olcsó volt a menza, luxus volt, és két naponta cserélték a vázában a világokat az íróasztalon. Ez egy elég szép világ lehetett. Szóval, hogyha önök részesei voltak ennek a világnak, vagy egyáltalán a kizben dolgoztak és oda voltak, de legálva, mint rendes propagandisták, akkor meséljék el nekünk, hogy milyen volt az épület, amelyről egyébként kiderül az építész forum Fórum cikkét idézve, majorosan a kutatott e, utána az épület kontrasztos megjelenést mutatott a szomszédságában épülő zárt tömegű magas lakóépületekkel szemben. A talajadottságok miatt zölöbb vagy részfal részfalas alapozás történt, ezért a földszint felett egy szerelőszint került kialakításra, ahol a gépházat és a szellőzőket helyezték el. Az igényeknek megfelelően a jellegzetes egymás felett elcsúsztatott fekvő téglatestek egy lepény épület fölött helyezkednek el. Az irodák 7 négyzetméter területi egységből álltak, ehhez alkalmazkodik a homlokzati ablakelosztás. A Monolit szerkezetű síklemezes födémmel épült éldaház, függönyfalaival újdonságnak számított a kor építészetében. Írta Majoros Anna, a Budapest száz projekt keretében erről az épületről. Tavaly augusztusban ezt elkezdték bontani, és néhány hónap múlva el is tűnt a földszínéről. A kis egykori székház, ami aztán a 90 es évek elején a Kereskedelmi és Hitelbank tulajdonába került, Dalia László írt egyébként egy nagy cikket, 1989. július 28-án, akkor az volt a cikk címe, hogy a Demisz kőbányára költözik. Elkócsi vetjélte a szövetség a luxus A Fidesz nem kira 100 millióból, csak telefonszámlákat kell kifizetni. Ezek voltak az alcímei ennek az írásnak, szóval aki emlékszik erre a székházra, az hívja a 2407953 vagy a 2406953-as számot. Halló jó napot kívánok! Ha, szervusz, szóval is rá vagyok. Szervusz, nagyon üdvözöllek, parancsolj. Van két apróság, apróságok. Uh -huh. Egyik egy ilyen kontrasztori, hogy legalább is Jánossal beszéltél. Igen. Ő a párgarázsban keres a kis székházat. Igen. Én a kis székházban keresnem a párgorást. Aha. De ezt miért? Mertünk, hogy akkor sejtettél a csajkákat, Csajkos. Igen, az az orosz uh, sebről lettem. Szép, vagy hatalmas, uh, ilyen nehéz cirkálók, Igen. és mentünk le uh, szívvesztirezni uh, Balatóra, uh -huh. és egy uh, szomszéd bácsi, aki én vezeti, intézett, hogy lesegyszert uh, szapadból kapjunk egyet kölcsön, és én uh, ezt hát csak én vezethetem, mert engem őszonytott, és én vagyok a hűha, meg minden. Nem így volt, de őben nem bízott. És ő mentem fölvenni az autót, és nem egy kellett menni, mert ö, mondta a garázsmesterőjük, hogy eddig jött rá, és így, meg úgy is bementem, és hála istennek, ott ott a, ott légy a portás rákközött, miért tetszett jönni? Mondta azt, hogy egy csajkáért? Mondtál, eh, eh, eh, szósz egy autóért? Igen. Jó, akkor hogy a párgrásba, ez és menni. Uh -huh. Tessék átmenni oda átkültek én, tég, a kisebb épültet néztem garázsnak. Értem. A másik, hogy a külkerfőskel -kül elküldtek egy szódat, azért, hogy fölvegyem és meghallgassam, hogy a, a, hova kell menni, lévén, hogy egyszer már megjártam ezt a hazapútját, hogy menjek és hallgassam meg, hogy mit kell az éves ilyen kiszvezető táborban elmondani és megtanulni. Aha, tehát az iránymutatásokat kellett az uh, átvenni. Igen. Oda mentem, ott néhányan kovájottuk, aztán elmondták, hogy ková kell menni, lejöttünk. Egy, egy szó, szóval, egy kis apró elvtár, nem nem sajt csak ilyen alacsony volt. Értem. Elmondtunk az okot, megkaptuk az iránymutatást, papíron is, és talán én, ahogy mondani, ilyen jól nevelt. Emberként bementem a helyi kisra le, és mondtam, hogy a papír ez, meg az, meg az, mondtam, hogy jó, tegy le, le, aztán mi is szól? Sört, borz, vagy párinkát? Hát egy ebben a sorrendben. É, hát valami hasonló volt a, a, a választás, de engél vették azt a külkerfőssel komolyan, hogy mit mondtak ott nekünk, és mit kellett csinálni. És uh -huh. én mondom, ez ezt kicsit játszol épületben, Mind a kettő épületes volt. És emlékeid vannak így az épület séve az apró, a kistermetű emberen kívül? Voltuk egy ilyen közepes nagyságú helységben, ahol a fele ember ült, a fele ember állt. Aha. És voltak ezek a, ez a ez napkőül székek. Igen. Ez a dekorlemez. Igen, igen, igen, holul, igen, igen. igen. meg a hátulját. Ez volt benne, akire kvótér, az leült, az nem volt az. Tehát, és aztán e, csak megír a Dési e, a sztoriára, megfört, hogy hol van a büfé. A végén. Aha. Én nem mentem be a büfébe, mert nem érdekelt éppen, de volt egy kérdés, hogy hol van a büfé. Valószínűleg azért, mert ott jobb a büfé, mint máshol. Nem tudom, nem voltam az a büfében. Biztos lesz olyan hallgató, aki, aki el fogja mondani, hogy hol volt a büfé. De tehát be. ez nyilván olyan, mint a rejtőjönnél a, a Batávé fogháznak a folyosója. A folyosó. <gül> ja, tehát Te amit, sárga. Azt hiszem, hogy sötét zöld olaj, de ebbe nem menjünk bele, mert azt hiszem, de hogy... Be, be hogy sokkal nagyobb rejtőrajongók vannak, és aztán egyből belémberik a csúfot, hogy, hogy nem az volt a barna kerettel, persze, sötét zöld olaj. Oké, okay. köszönöm ha, szépen. Ennyi, egy ennyi, ennyi zátom hallottam uh -huh. erről mi fajról. Viszont hallása, Szervusz. Okay, 2407953 07 3, 24 3, az Annu Budapest ma az egykori eh, KIS székházba látogat. 1977-ben épült az épület, 1980-ban adták át, és hát az derült ki belőle már reggel is, amikor Déssivel beszélgettem, hogy egy kicsivel eh, éps Lézavi szemben volt eh, a pártgarázs. Halló, napot kívánok! Halló, szervus, szervus! Szervusz, üdvözöllek! Én vagyok a Józsi bácsi, a pártgarázsról szeretnék pár sok mondani. Még De nem a, a pártgarázs a téma! Nem az a téma, hogy elmondhatom? El. Minőségi munkát végeztek volt, nekem egy nagy volgám. Bevittem. És mire kiértem a hangszórót, ellopták bele. Aztán máskorcsáták a futóművet, az árpát hidak, még egy sávosodtak, emlékszel rá egy sávosot? Hogyne? De hogy, hogy, hogy e, emlékeznék már? Mit kerestem a a mondom, az árpát Nem lehetett elszűrni, mert olyan szűk volt a egy sávot, utána rakták át három egy sávosra. A lényeg az, hogy ott meg kiszakadt a futómű, hogy majdnem belebentem mentem a Dunába. Szerencsére lassan mentem óvatosan. Tehát a minőségi munkát égesszék a bizonyos említéketett garázsba. Ezt akartam csak elmondani, és millió sok sikerteltek, és sok boldog <laughs> Nagyon szépen köszönöm, Józsi. neked is hasonló boldogú évet kívánok. Itt hívom fel a kedves figyelmedet arra, hogy január 1-én már beszéltünk, de nem, nem lehet majd. elégszer boldog új évet kívánni, ez igaz. Viszont hallásra szervusz. 24 07 3, 24 kérném szépen, hogy őrizzük meg ennek a műsornak a komolyságát, tehát érdemes izgalmas tartalmakkal jelentkezni, elmondani, hogy hol volt a büfé, mi történt benne, hol ültek a funkcionárisok, kik voltak a jófejek, kinek hova nézett az ablaka, milyen élet volt ott. Hát ez kiderült az elsőbe telefonáló mondataiból, hogy oda kellett menni az iránymutatásokért. Az iránymutatást egyébként nagyon pontosan megfogalmazták. Kardos József kedvenc sajtólevelezőnk küldte el nekem azt az 1980-valahányos magyar ifjúságot amely ennek egy teljes oldal, amely egy teljes kolumnát szentelt a KISZ központi bizottsága a kongresszus irányelvekről Kádár János látogatása a KISZ KB székházban címmel, és valóban egy teljes kolumnás írás, amiben hosszasan, hát az első hasában felsorolják azt, hogy kik szólaltak fel a, a kongresszuson, illetve hogy, hogy mennyire fontos a, a demokrácia, meg a, meg a fiatalság, meg a lakáskörülmények, és a többi, és a többi, és aztán a végén megjegyzi a lap, hogy Kádár János az MSZNP központi bizottságának első titkára, és a központi bizottság titkárai csütörtökön az esti órákban látogatást tettek a kis KB székházában és az időszerű kérdésekről folytattak megbeszélést az intéző bizottság tagjaival. Szóval mik lehettek vajon az időszerű kérdések erre is választ keressük itt az Annó Budapestben amely hát foglalkozhat a kisz székházzal, illetve megmutathatjuk azt, hogy mi történt ott utána, amikor már bankként funkcionált. Tavaly lebontották ezt az épületet, úgyhogy most már hűlt helye van, nyugodtan lehet emlékezni rá. Azt írja egyébként Dalia László, aki amikor kipattant ez az ügy, hogy értékesítették ezt az ingatlant, hogy... Idézem, a cikkét az a hír járja a városban, hogy a Demis elkódja vetjélte a székházát. Tiltakozott többi ifjúsági szervezet is, leghangosabban ezúttal is a Fidesz volt, és egyesség megkötetett a magyar hitelbank RT-vel. A Kumbila Rakparti Palota, ahogy sokan hívták általános években Ép épült kis székházat, állítólag az egykori pártvezetőknek sem tetszett, és a plegyka szerint meg is rótták érte Maróti Lászlót, az akkori első titkárt. Mindenesetre nagyon kényelmes helyük volt a propagációra és talán azért végezték olyan kényelmesen a munkájukat, amit persze épp úgy nem lehetett megkérdőjelezni mint a párt és az állami tisztségviselőkét, és utána jár a László annak, hogy miképp értékesítették. Önöknek milyen emlékeik vannak erről az épületről? 24 07 95, 3, 24 95 3, ne elmondani. 1989. július 28-án a reformújságban Dalia László hogy a lap kíváncsi volt az adásvételi egyesség részletére, és Kracsun Csaba, a Demis alelnöke hajlandó volt megmutatni a papírokat, amelyeken egyetlen titkos záradékot se találtunk. A reform fölteszi a kérdés az éplettel kapcsolatban. Meghirdették a házaladását, vagy a hitelbank képviselője már itt állt az előszobában, és csak az ön aláírására várt. Válaszolom, megkérdezett a Demis illetékese. Nem hirdettünk árverést, mert nem tartottuk illendőnek, hogy nyerészkedjünk a házon, amikor adományból, és az állami pénzből építettük, mondta az elnök. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én de nem beszél? Igen, igen, ön van adásban. Jó napot kívánok! Jó, köszönöm, szépen. Jó napot kívánok, Gravi vagyok. Én dolgoztam ebben a házban, tehát hogyha valami érdekli, akkor ö, szívesen válaszolok rá. De melyik szakaszában dolgozott ebben az épületben? Tehát hát 1980-ban, nem... és tehát, hogy a, a, a, amikor még kis? Ami nem adták. A, a, a, mit csinált ott? Dolgoztam. De mi volt a munkája? Azért azt Mi volt a munkája? Környezetvédelemmel uh, foglalkoztam, könnyedet, volt egy ilyen, hogy ifjúsági környezetvédelmi tanács, annál uh -huh. dolgoztam, később pedig volt egy ilyen, hogy értelmiségi fiatalok uh, tanácsos, és annál dolgoztam. És mi volt a munkája? Uh, különböző programokat szerveztem. Mert azt, azt látod. A, környezetvéd, uh -huh. a környezetvédőknél ott mindenféle ilyen különbség táborokat szerveztünk az értelmiségi fiataloknál pedig vetélkedőket, táborokat, találkozókat, ö, ilyesmiket. Nehéz, ö, nehéz volt oda bekerülni? Csak azért kérdezem, mert. Már milyen ha, szempontból Hát ebbe a, tehát, hogy a, a, az ember a kis székházban dolgozhasson, tehát hogy kellette hozzá Nem. ajánló vagy valami én engem, engem úgy hívtak oda, hogy valaki, aki ott dolgozott korábban, onnan elment, azt mondta, hogy és azt javasolt, hogy én oda, és így kerültem oda. Valóban olyan luxus volt, mint amilyet emlegetett törte, illetve hát említette a reformmagazin 1989-ben? Hát, hogyha könyv szerkezetes alumúnióválaszíróasztalokat, amelyek, kicsit szétesnek uh -huh. a luxusnak tekintjük a valóban rendkívül nagy luxus volt. A lift is volt benne, hogyha ez is luxus, akkor luxus. Nem, a, szerintem sem a lift, sem a, a, a, az, az alumínium szerkezetes asztal. Nem, nem. Én nem éreztem ezt különösebben a luxusnak. Nagyjából olyan felszereltségű volt ez a ház, mint a bármelyik minisztérium ebben a, a fővárosban. Jól keresett ott? Hát nem annyira. Az, mit, az mit jelent, tehát segítsen? Hát ilyen 7000 forint körül volt a, a, a fizetésem, 80 as évek vége fele. Hát az valóban nem olyan egetverően sok. A emlékszik, hogy mennyire volt olcsó a büfé? Ugyanolyan volt, mint bármilyen másik buffet, nem volt extra. Tehát N nem volt olyan a büfé, mint most például az országházi büfé, hogy hogy sokkal ócsod, mint a piasszi Van egy olyan emléke, ami mondjuk így, így kiemelkedik az emlékek sorából az ott töltött idő alatt? Uh, hát a, az óvoda. Az a, ha valami luxus volt, akkor az az óvoda volt. Az fönn volt mind a két gyerekem ebbe az óvodába járt. Uh, rendkívül jó voltak mindenféle szempontból. És a Ö, ami a legjobb volt benne, az, hogy nagyon rugalmasak voltak. Tehát ott elég ö, a munkaidő hektikus volt, ö, tehát nem ilyen 8 órás, uh -huh. és ö, az óvónénik azok mindig megvárták az embert ott a, a, a gyerekkel, és a gyerek rettenetesen élvezte, mint a kettő, azt, hogy lehet liftezni. Értem. Nem, hogy olyan házban laktunk, ahol nem volt lift és ők bozasztan évezték azt, hogy lehet liftezni. Érezte azt, hogy ott az, az akkori ország vezető ideológiai ereje, tehát a, a, a, a fiatalok, a, a kiszvezetők dolgoztak ott? Hát ezt most nem egészen értettem, a kisvezetők dolgoztak ott, hogy ne persze, de az, hogy vezető ideológiai ereje az országnak, ezt, e, ezt később nem éreztem. Aha. Arcok, Ott, kétféle kétféle dologról volt szó, az egyik az, az ifjúsági érdekképviselet, mert ilyen kvázi szakszervezeti jellegű, tehát ilyen bérkérdések, családi porték, a szociális juttatások az ifjúság részére, ez egy fontos téma volt, Igen. a másik az a, a szabadidő eltöltés, Biztos, hogy volt ideológia. Megmondom, hogy én kevésbé találkoztam vele, talán azért, mert én ilyen egyéb területen voltam, én a, főként a környezetvédelemmel foglalkoztam, tehát az volt nekem a hosszú időszak, és ott, ott ez a, az állami ideológia, ez nem túlzottan... Nem életes, volt hangsúlyos? Nem volt hangsúlyos, és igen, nagyon széleskörű volt a nyugati kapcsolat, ez minden csak ezért sem lehetett. Hasznosnak éreztem a munkáját? Az nagyon hasznosnak. Igen. Tehát én úgy, úgy éreztem, hogy ott azért, hogy a környezetvédelem az teret nyerjen és fontos legyen, ezért szerintem ott sokat is tettünk. Tehát igen sok fiatal sikerült ebbe a dologba bevonni, és elég rendes pénzeket sikerült szerezni az államtól ezekre a környezetvédelmi táborokra. Például mi csináltuk az első olyan tábort, ami a vasfüggő újság szereplett a sajtóban, hogy ami tábor vagy természetvédelmi tábor Igen. a vasfüggő náncai. Ez a fertőtónak a határsávjában volt, elég bonyolult volt, de különösen az volt bonyolult, hogy nyugatiak is voltak a táborban, és a nyugatiak számára a határsáv megközelítése az nagyon-nagyon kilos volt, mert hogy majd föltérképezik, és ott fognak a divázások jönni, de el lehetett érni mégiscsak, és szóval ez a, a, a rendszer lebomlásának a, a, az időszaka volt már és sokkal lazábbak voltak ezek a dolgok. Ahogy így olvastam, ehhez a székházhoz kapcsolódott a, a mindenféle ilyen nyelvművelő mozgalom, a szép szó mozgalom pályázatét ott bírálták el, és valóban ezeket a, az ifjúság számára fontos dolgokat ott onnan irányították, vagy, vagy ott onnan koordinálták. Igen, igen. igen elég. Tehát a kulturális az elég erős volt. Uh -huh. a volt ilyen osztály, hogy avizációs kapaganda, Igen. de megmondom őszintén, én nem nagyon tudom, hogy azok mit csináltak. Azt, arra emlékszem, ott voltak a legcsinosabb lányok, tehát ez tény de hogy konkrétan mivel foglalkoztak, mit csináltak azt, nem annyira. Igen, azt hiszem, hogy Bence György mondta azt egyszer, hogy egy, egy mozgalomnak, vagy egy demokratikus mozgalomnak a hatékonyságát általában a benne felbukkanó csinos lányok jelzik, vagy jellemzik. Tehát, akkor, ez, akkor ez egy elég hatékony mozgalom volt abban az időben. Sőt, hogy dicsekedjek, ha. én szerveztem az ország első legális környezetüdeni tüntetését is. Budapesten, amikor a kossuth is utcába mi egyetemisták osztogattak uh -huh. az autósoknak, hogy menjenek inkább buszsal. Ez, ez tök jó, tehát azt gondolhatja, hogy, hogy, hogy valóban volt értelme a, a, a munkájának? Az... Én így gondolom, hogy, hogy annak volt értelme. Akkor is, ha igen, nyilván érdekes lett volna megtudni azt, hogy, hogy szóltak-e magukra, amikor mondjuk egy olyan beruházás ellen emelték volna fel a szavukat, amelyel, amelyről azt gondolták, Én hogy az nem, az nem, nem tudom, hogy például... Éppen ezt akartam mondani. Az azzal nem lehetett foglalkozni. Voltak tabuk, persze. 56-tal sem lehetett foglalkozni, Bős Nagymarossal sem lehetett foglalkozni. Hát 56-nak a környezetvédelmi jellege az, az gondolom, hogy elhanyagolható, de Bős és Gabcsikó, illetve a Bős az akkor volt topik. Igen, igen, igen, az, az egy ilyen top téma volt, és uh -huh. nem lehetett. Tehát az, az arról teljesen le voltunk tiltva, Mindenféle olyan rendezvény, ami ezzel kapcsolatos volt, az, az Érkezett egy ilyen feljegyzés, hogy jó napot kívánok, kedves kollégák, ezzel a dolog ne foglalkozzatok. Nem jött feljegyzés, Nem? szóval jön. Szóval Nagyon szépen köszönöm, hogy elmeséltek, már is beljebb vagyunk a, a, az épület történetével kapcsolatban. Nagyon szívesen, viszont hallással. 240793, 240693 biztos vannak még hallgatók, akik ilyen-olyan munkákat végeztek az egykori kis székházban, ami aztán banképület volt, lebontották tavaly ősszel, hívjanak bennünket meséjékkel. 240793, 240693, valóban csinosak voltak a lányok a székházban? Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. napot kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió benne az Annó Budapest, az önök hallázatos narátarával, Pansznodded Miklóssal ma egy kedves épületnek, kedves épület történetének próbálunk utána járni. 1977-ben kezdték el építeni, 1980-ban adták át a Kumbila rakparton a kis székházat, arra vagyok kíváncsi, hogy a hallgatóknak milyen emlékeik vannak ezzel az épülettel kapcsolatban, illetve hát azt 1990 után egy bank működött ott, hát nyilván ott is hatalmas nagy élet lehetett olcsó büfé meg minden, de hát ez még nem derült ki a mai műsorból, hogy, hogy mennyi be is került egy sonkás szendvics vagy egy sajtos a kis székházban. Az derült ki, hogy, hogy lehetett ott értelmes munkát is végezni, illetve az is kiderült, hogy voltak olyan környezetvédelmi kérdések, amelyekbe a kis környezetvédelmi aktivistái nem szólhattak bele, ilyen volt a, a bősi vízlépcső építése, hát nyilván emlékeznek a hallgatók arra, hogy az valóban egy izgalmas szakasza volt Magyarországnak, amikor elindult a Duna mozgalom, és hatalmas nagy tiltakozások kísérték ennek az erőműnek a készülését. 24 07 tehát 24 idéztem már a reformújságból a Demiszkűbányára között című cikket, Dalia László alkotását, az az eladással foglalkozik, és kiderült belőle, akkor azt mondta a Demisznek az alelnöke, hogy nem kellett -e meghirdetni, mert nem akartuk elkótavetélni. Halló, jó napot kívánok! Halló, üdvözlöm, egy kicsit zavarba vagyok, mert én adás közben kezdtem hallgatni a uh -huh. székház eladás, stb. Aha. Hát én lebontásról nem tudok, csak arról, hogy eladták. Antal József és Orbán Viktor eladta a, székhá a közös székházukat, ami azelőtt tiszti ház volt, és, illetve tiszti kaszinó volt. Értem, de nem ezzel ez a műsor. Ez alapozta Aha. meg végül is az Orbán család a vagyonát. Értem, örülök, hogy ezt elmondtad, de nem erről szól a műsor. Jaj, nagyon sajnálom, pedig ez, ez több milliárdról szól mint az az épület Értem. annak az épületnek a többszörösét jelenti. Értem, de miután nem abból készültünk, hanem egy másikból, ezért most uh -huh. nem fogok tudni hát ezzel akkor, foglalkozni. Akkor kedves szerkesztő úr, legközelebb lehet, hogy a a váci utcai tiszti kaszinó is műsorra kerül? Hát... Amely a Fidesznek és az MDF-nek volt a közös székháza. Figyeljen! Úgy elpaszolták, mint a labdát. Ez, ez egy jó hasonlat volt, ezt azért megjegyzem. Elpaszolták, mint a labdát. Köszönöm szépen, Igen. fölírjuk a témalistára. Nagyon köszönöm előre is. Viszont hallásra! Viszont hallás. Minden esetre, akiknek az épülettel kapcsolatban vannak emlékei, azok tárcsázanak bennünket, és meséljék el, hogy milyen volt az élet 1980 és 1990 között. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot! Van Igen! Kecskeméti Károly vagyok. Üdvözlöm! Mondja, vissza tudunk menni a 60-as évek elejére is? Hát a 60-as évek elején vagyok. ott nem volt ez az épület, ami hát egy kicsit ilyen furává teszi. Most, ugye a, nem a párt székház melletti, a, a Budapesti KISZ-nek a épületéről beszél? Igen. No ott, ott volt, nem, akkor már ott volt. Én a gazdjólósági művekben dolgozom, én voltam a kultúrs felelős. Értem? És a Budapesti KISZ megszervezett egy filmklub vezetői tanfolyamot amelynek a lényege az volt, hogy a brüsszeli 12, ugye a filmtörténet legjobb 12 filmét egy zsűri kiválasztotta. Igen. Ezt a 12 filmet gondolta kivinni a gyárakba vállalatokhoz üzemekbe a, a budapesti kisz. A moziteremben volt egy bevezető előadás minden filmnél, film előtt. Igen. Megnéztük a filmet, és utána a csoportokra oszultunk szét, én a László ö, csoportjába tartoztam, ő volt akkor a magyar nemzet rovatnak a vezetője, egyik legjobb az országban. Ami az érdekes, hogy amikor ezt mi befejeztük, akkor megkapta a jelentkező ingyen a filmet, a letékes ö, vagy, vagy na, már pontosan emlékszem, v, ö, gépészel együtt, stb és és ö, Levetítettük. 50 en a gazvilósági művekben, telt teltház előtt, nem csak az irodai dolgozók, hanem uh -huh. a munkások közül is Egy-két szímet emlékeztető, mondjak, Mindenféle mondhat, képtel, de akár 12-t is mondhat. Igen. Hát az első, a szavazatok alapján nemzetközi zsűri, persze. Ez a batyom páncélos volt. Igen. Csehküben van nyász. Vitoréde Szikától, a biciklitól vagyok. Gyönovára nagyjábránt, orzom lesz Arany, Polgársa, többi. stb. Hát, csak mint érdekesség, kicsit visszagondolva, és összehasonlítva ö, a jelenkorunkat, elképzelhető lenne, Mi? hogy egy munkahelyet ma, munka után ott maradna várki megnézni ezeket a szintet. Hát ez... Ö... ez mint, mint, mint, mint érdekesség, hogy... hogy Jó felvetés. Az az időben, ily, ilyesmikre is volt ö, idő és figyelem, Persze, hogy más korszak, és TV- meg ide uh -huh. csak a, csak egy, nem féljezzük a kor természetesen, de ez egy, ez egy érdekes az azt mondja, abból az időből. Jó is, hogy mondja ezt, mert, mert a filmklubok valóban ilyen nagyon izgalmas, hát azt lehet mondani, hogy a szabadság kiskörei, hogy egy ilyen későbbi fordulattal éjek voltak. Tehát ha a Közgáz Filmklubot nézzük, ahol szintén évente ugye meghirdették a, a vetítéseket, és általában telt ment, és szabánék jó filmeket mutattak meg az embereknek. Nálunk a, a kollégiumban, ahol én középiskolás voltam, ott is volt Filmklub, ott Kuroszava filmjeit vetítették, nem nagyon értette az ember 14-15 évesen, kivéve azt, hogy mindenkinek levágták a, a fejét, karját, meg a lábát. De hogy, és biztos, hogy az olasz neorealizmus egy kicsit azért megfogott bennünket, és az osztálytársaim is bele, bele bambultak, mondjuk akár ezekben a filmekben, mert, mert fekete fejérek voltak, nem mindig pörögtek, nem volt egy ilyen e, tehát az ember más kép vágyott, de ezek nagyon fontosak voltak, és azt hiszem, hogy, hogy ezek a filmek, hál' Istennek nem, nem kopnak ki, és nehezen tudom elképzelni, hogy most így meghirdessem a, a Klubrádióban, hogy négy hogy órakor, amikor vége van ennek a műsornak, akkor üljünk le és nézzük meg a biciklitolvajokat, tolvajokat, rendezői versiót, vagy a vagy a másikat, mert a, ugye a bicikli tolvajoknak volt egy olyan verziója, amiből a, a nem elég optimista véget levágták a, a filmet ideológiai magyarázatképpen. Igen? E, nem volt, volt, volt, igen. volt. És is, hely volt még a lengyel kultúra a Svédő-Erováci úttában. arra ugyan, a, a hol, hol volt múlt héten? Már, már milyen mielőtt. Hát múlt héten kedden, mert hogy múlt héten kedden pont a lengyel kultúra volt a ja. A, az Andró Budapestnek a témája, és nagyon sok hallgató a nyelvtan folyamokról ja, sajnál, beszélt. nem, akkor néleg kiesett. Igen, és a, ugye a Váci utcában volt először az, volt, az, a, az a... olvasóterem. Igen van, és utána került a Nagymező és a András út sarkára. Igen Igen, igen. Volt én... egy legendás hölgy volt, a, mondasz, nem vandal, volt egy uh -huh. legendás hölgy, tehát zsúfolásig tele voltuk ott a Vágyüccel nem nagy helysében, hát akkor a, a nagy korszak a, a, a lengyereknek. De mondom, ez mondom, a, ez a kiszes dologhoz ez érdekes. Annyit még röviden, mert ez is ott később, néhány évvel később a, a kulturális osztály, Budapest kulturális osztály a vezetője kitalálta, hogy hogy segíteni a, a munkát, hogyha minden kulturális témakörnek egy szakértője, hozzáértője jelen legyen, mert megfelezte a úgynevezett kulturális bizottságot. Igen. Én is ott voltam, tehát akkor nem volt az igazán minőségit Lényegében én voltam a színházértővé nevelés, mert az képe uh -huh. játszottam, és hát minden témakörnek meg volt, és, és tényleg felkészült, nagyszerű. Figurák voltak ott, és, és csak mint érdekesség, hogy ő fölmérte, élnég és egy nagyon jó eszű, egy gyakorlati ember volt ott a osztályvezető. A helyettese, a Gábor Lacs, már sajnos nem él, később a rádióhoz került egy nagyon finom, kulturált ember. Uh -huh. Tehát csak jelzem, hogy, hogy mennyire bölcsem ö, ö, próbált a, a, a működés színvonalát följe egy, egy, egy, egy tanácsadó testület. Minden ö, újabb anyagban abszolút kikérték a véleményünket, stb. És... Hát a kérdés az, hogy lehetette en, ennek a, a, a bizottságnak, vagy ennek a testületnek a véleményével szembe menni, vagy lehetette alternatívaként, ö, vagy alternatívákat nyújtani ebben szemben. Nyilván nem. Az a vicc, hogy nem nagyon kellett, mert, mert ez már a, az már a a 70-es évek eleje, uh -huh. 60-es évek vége, nem kellett, ez bármilyen furcsán hangzik, ez nem volt egy, egy vaskalapos, egy vonalas társak, csak egy példát a saját életemből, engem újságíró voltam alapvetően. A húsipari hírlaptól kirúgtak, mert egy taggyűlésen felszóltak, és nem voltam hajlandó visszavonni, tehát figorú párt amely kirúgtak. Uh -huh. Ez volt 68-ban, és 73-ban egy pályázaton megnyertem, és a fiatalművészek húdjának az ugyan szervezésével megnyizott. Például se ez a kulturális Budapesti kiszhez tartozott. Tehát, hogy ennyire nem volt összezárva, vagy nem volt úgynevezett fókuszban az, hogy, hogy megbízható eltárs, uh -huh. mert zárt körül művészkorban az egyetlen művészkorban volt egy tényleg hangár dolgoknak a gyönyörű sorozatát sikerült megoldani. Erre egy ilyen múltú, robot múltú pasast ötön adtak beállítva a pályázatot, és csak is a Gábor Laci, hogy karci megnyerted. Értem. Ott van, az volt a pályázatomban, azzal kezdtem minden felelősséget, politikait és vállalom de szabad kezet kijenek, és ezt megkaptam. És három évig sikerült is. De nem akarom ezzel Nem, nem, nem. Sőt, hát engem kifejezetten érdekel a, a, a Fiatal Művészek klubjával kapcsolatban is a története. A most a lenne egyet majd volt egyszer... Azért, azért. Igen, volt igen, korábban, igen, akkor megint lecsúsztam. A végére, jaj, érde, nem, a nem szabad. szabad tehát be kell írni a, a határidő napróba kett kettendég után, három és négy, négy közt. Ez a topik. És mit szólna, ha, ha jövő héten, vagy azután az egyetemi színpad lenne, vagy az egyetemi színpad épülete lenne a téma? Na mindegy. Nem, ez a szkéné volt, a Műszaki Egyetemnek. Azt értem. Keleti Istvánnak a találmánya, és ő volt a főrendező, és az is egy nagyon izgalmas volt, de abban ahhoz tudok szervezni, még illetékesebb eh, hozzászól. Tehát az kéne, aki amely ma is így egyszerű, utóddal is így izgalmas volt. De hát ez a 73-as újászervezése, ugye a, a breznyeri szigorítás akkor hullámzott, akkor gyűrözött uh -huh. be Magyarországon, tehát különösen izgalmas volt, és kemény harcok arra hogy hogy tényleg azt kell lehessen csinálni, amire való egy zárt külű művészklub. Kisérletezés a mangal. Köszönöm szépen, Jelmesét, ez biztos fog még beszélni itt az anno Budapestben. Jó. Figyelem a műsor. Köszönöm szépen, megtisztel, viszont hallásra. Viszont hallásra. 24 07 953 24 06 95 egy kicsit elkanyaradtunk a műsorunk eredeti témájától, Elsősorban a kis székházzal szerettem volna foglalkozni a mai műsorban. Arra voltam kíváncsi, hogy a hallgatók emlékeiben hogyan él ez az épület, milyen volt ott dolgozni, akár propagandistaként, akár lelkes aktivistaként bejárni, meghallgatni azokat a mondásokat, amelyek arról szólnak, hogy, hogy, hogy mitől lesz jó az ország, és mondjuk részt venni például ebben a gyönyörű szép szó mozgalom valamelyik pályázatában, ezeket egyébként a, a kis központi bizottsága írta ki, amiben voltak olyanok, hogy a, a, Szavakat kellett találni, olyan kifejezéseket, amelyeket elsősorban a, a fiatalság használ, és akkor, tehát ez volt a címe, a korosztályon beszédmódja, a KISZ központi Biza, Budapesti Bizottsága és a Szépszó Mozgalom pályázatot hirdett 25 év alatti fiatalok számára, és elsősorban a, a fiatalok szókincsét próbálta fel térképezni. Ez a pályázat. A műgyűjtéshez a következő fogalmiköröket köröket ajánljuk. Köszönési módok, szabadidő eltöltés, szórakozás, sport, öltözkedés, ruházat, lányok-fiúk kapcsolata, iskolai élet, tantárgyak, érdemjegyek, léc, így volna, vagy tök, és akkor nyilván nyertem volna, és egyéb ilyen nyelvel kapcsolatos pályázatok. Nyilván van olyan hallgató, aki ebben is részt vett, de hogy térjünk egy kicsit vissza magához, zéplethez addig, amíg a hallgatók nem találnak a merebb emlékeket ezzel kapcsolatban. Ugye idéztem már Kracsun Csabán akademiszal elnökének kezdeti nyilatkozatát, ami arról szólt, hogy nem kellett árverést hirdetni. Hogyan alakult ki a 700 milliósár teszi föl a, a kérdést Dalia László hosszú előzte meg, és vagy ennyire tartották és ebből nem engedtek. Hivatalos árbecslés történt, az épület 680, még a hozzá tartozó ingatlant, vagyis a parkot, parkolót 100 millió forintra értékelték. A bank hajlandó volt ezt az árat megadni, és így nem volt vita. A szerdés július első előtt kötetett, hogy a föltörvény módosítását megelőzzük, hiszen az korlátozza a kezelőjog átadását, eladását. Azt fel sem a szövetség tanácsban, hogy ne adják el a székházat? Számoltunk ezzel a lehetőséggel, mondja a Demis alelnöke, hogy itt adunk helyet a többi ifjúsági szervezetnek, de aztán ezt elvetettük, hiszen előbb-utóbb is kicsinek bizonyult volna, tehát nem lehetett végső megoldás. Szerencsésebbnek tartottuk, ha eladjuk, és a 780 millióból 100 milliót felajánlottunk a többi szervezetnek, hogy megteremtsék a saját működési feltételéket. Majd teszi fel a kérdést. Ez a leosztás viszont nem nagyon nyert el a többiek tetszését, a Fidesz például elfogadhatatlannak tartja, mondja Dalia László, amire válaszol Demis. a Demisz a taglétszám alapján mi ezt tisztességes ajánlatnak tartjuk, és a többség is inkább azért tiltakozott, hogy készhelyzeteli állítottuk őket, azt csak kevesen vitatták, hogy az arány igazságos-e. A Fidesz közölte, hogy ő nem a abból a volt, mert a soros alapítvány támogatásából, valamint más külföldi adományokból fenntartja magát, de azért vitatja mi döntésünket. Ami viszont a Demis szövetségi tanácsa nem dönt, amíg viszont a Demis szövetségi tanácsa nem dönt másként, kollégáimmal együtt ezt az álláspontot képviseljük, mondja tehát Dalia László a reform újságírójának kérdésére, Kracsun Csaba a Demis akkori alelnöke 1989. július 28-án. Nos, akkor jöjjön egy, egy mozgalmi felvétel, 16. 5 óra 52 perc van, úgy látszik, hogy a hallgatóink nem a kis székházban dolgoztak, hanem, hanem amellett, vagy nem emlékeznek rá, vagy nem szeretnék elmesélni, hogy milyen volt az élet. Akik harcba mentek, mindig énekeltek. Száz csatád zeng, idéz a régi dal, a távol fellegeknek, s basszi forkát a fal. mindig énekeltek. És a dal zúgva mi és s díszkruhába öltöztek a kertet. I'll okay. be. Szóval, ez nem az ingatlan Pia című műsor, kedves hallgató, ez az annó Budapest, és nem azért beszélgetünk kedélyesen, mert hogy, hogy, hogy a hallgatónak rossz legyen, hanem azért, mert aki írt nekem egy sms hogy nem került adásba, de hát a, a kedves hallgató nem az Annu Budapestbe akart, hanem a, a, az ingatlan piacba akart betelefonálni. Na, mindegy, ezt helyre raktuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Árvabrigit a szerkesztőnek, Kelecsényi Krisztának, aki a telefonokat kezelte, és Daninak, kemény Daninak, hogy kezelte a, a, a gombokat. Jön Bolgárgyörgy Egy hét múlva ismét lesz Annu Budapest. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A viszont hallásra!